Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Så Mycket Sämre, avsnitt tre officiellt. Jag sitter här barbröstad och med mig har jag Lukas Jones. Och vi har även äran att ha med en gäst idag vid namn... Karmar Mohammed Hassan! Ja, som ni hör så är hon ju inte svensk. Berätta lite om dig själv, Karmar. Hur gammal är du? Vad gör du? Jag är 20 gammal. Jag jobbar och går på universitet. Former IB student! Yay! Det är lite fint, precis som vi, Lukas uh, ja. mm. uh, Och uh, vad pluggar, pluggar du i Malmö, sa du? Ja, jag pluggar i Malmö Vad pluggar du där? International Relations Independent Course Och det är hur länge då? Sex månader Sex månader, så det är bara är mm. en kurs då Mhm. Mm Spännande Yes Vad tycker du om kursen, Kalmar? Um, jag tycker mina lärare är typ skitkola Mm men äh, ja, det är helt, helt okej. Okay. Vad läser ni för någonting? Alltså, är det så här mänskliga liksom, relationer? Eller vad är det? Alltså vi läser väldigt mycket om äh, historia, ekonomi mm. och äh, så här, lite mänskliga Är det mellan länder då? Eller är det liksom specifika länder ni läser? Eller är relationer just mellan länder i ekonomisyfte och liknande? Alltså vi läser på relationer typ, med allt. Det är inte bara inom ekonomi. ja men alltså inom... Historia, allt möjligt. Mm, mm. Alltså jag har prisbarat så liksom. Så du vet inte riktigt än? Jag vet inte så mycket. Give her a break man! Hörde <laughs> ja, du med dig Likas, uh, Det är Det är bra med mig. Jag är skiten i alla fall. Jag är förkyl också. Jag släpper fan. Ja det låter så illa Lukas. Jämfört med vad uh, bruka brukar prata. Ja jag vet. Ja, har du börjat med din nollning med nu Ja, det var jag. jag det för på min, mitt, mitt nya liv. Liksom. Hur känns det? Hur känns bra. Men, ja, det något Ja, det var inte lika, du vet, tärn som jag trodde det skulle vara. Du vet som vi snackade om sist, att jag skulle avlida typ alkoholfgiftning. Även jag... har du inte gjort i alla fall. Nej, det var ju ja. Det var ju kanske lite nära i helgen. så. Här, men, det var det alltså. Ja, men, Nej, men det är nice. Jag, det är... Roliga kursare, jag läser med. Mm. Mm. Det, mm. det är alltid trevligt att ha lite äh, människor Som man tycker om i sin, sin... Hur, länge, hur länge var nollningen? Vår nollning eh, Tre veckor ungefär mm. God, Hans, länge. Äh, och så, vi, Vår liksom, nollningsgrupp Har ju temat Pirates mm. Ja jag tyckte jag såg <laughs> det på Facebook mm, Så vi måste till prata varje gång ja, Yay ju... Pirates ja, De andra temorna var ju mycket coolare Som de andra eh, nollningsgrupperna hade Det var typ en som så alltså, army någon som hade athletes. Så var det typ någon LMV. Alla så är Och så kommer vi där liksom med mascara där. Så, ja. Ja, men det, är, det är helt okej. Okay, ja. Men kan ha du, du haft någon nollning på mamma? Eh, jag tror inte det. Alltså, mm. jag vet inte. Jag, men det är väl inte nollning på liksom, kurserna? Nej, jag tror inte det. Jag, inte inte det. Det så barn, jag hade inte det på min, mina två kurser i höstas liksom. Ja, det är sant. Ja. Mm. Nej, men det, det är ju skoj. Det är, det är ju roligare. såklart det nåddes på hösten. För det är inte så jävla kallt ut liksom. Ja, det är sant. Det, är sant. det säger sig det, själv liksom. Det är ju men, inte så kallt. Nej. Jag förstår inte riktigt varför vädret har bestämt sig att liksom vara så här nu. Jag kom ju precis in 45 minuter och Det var ju så här. Ja, det är ju fortfarande snö. Det är ganska otroligt. Att Även fast det inte typ är knappt en centimeter, men stel liksom. Men. Det är kallt som fan, det är typ minus, typ en minus eller någonting. Ja, det är ner minus fem grader i natt säger de i så att... ja, och är det nog Ja, Kristianstad. det är ju i också så att... Det gör det. Yeah. Mm. Mm. Mm. Mm. Ja, så du har varit fullt upp med nollning och lite sånt. Ja, jag, jag har inte haft så fullt upp med plugg för mina, mina böcker, kommer ju inte förrän idag. Jaha, ja. Så mm. du får ju plugga in det rätt så ordentligt. Ja, det är ju... Jag ska läsa lösa med den här postminen. Och när man hör statsvetenskap kan man liksom ja ah, men fan, det är så här användbart och skit och man hörde ju lite koll på det. Men ännu till hittills var det såhär jättejätteflummigt. Typ så här vad är politik egentligen? Och på platsen <laughs> han liksom bara ja ah, men, vad är politik? Och så svarar ingen hela salen. Och så bara drömmer han även i bordet. Jag bara, är det politik? Och så bara typ... Så bara, och bara, är det politik? Och så, och så här typ, ställer sådana här jättekonstiga frågor i 20 minuter typ, eh, är valar politik? Och ja, allt möjligt liksom. Vi sitter där och bara, nej vi vet fan inte om det är politik. Sluta fråga frågan, fan. Alltså så var det också för oss. Mm. Ja, men jag, jag, jag, jag tror att all, all, alltså, universitetsstudier är väldigt vetenskapliga i sig liksom. Så det är verkligen verkligen betoning på vetenskap i liksom. Men ja, så jag hoppas fan det vet bättre för jag, det är, vi snackade typ en hel föreläsning, alltså två timmar då, om, om makt då liksom, i och med att det hör ihop med politik liksom. mm. och, så, och typ olika olika de olika skolorna i statsvetenskap liksom alltså typ mm. hemiologiska eller vad fan den hette och positivistiska skolor alltså jätte, alltså världens flumjester liksom det bara var, han sa ett exempel. Liksom, bara, ja, så var det en föreläs i Uppsala som, som frågade sina elever då en fråga varje termin. Och om de svarade fel på den frågan så fick de underkänt. Och frågan var, eh, för det var, en, det var en kamin i, i lektionsalen. då. Mm. Så frågade han, liksom, du där liksom, är den där kaminen inom dig eller utom dig? Och om, och om eh, studenten då svarade, ja den är utom mig, då fick han underkänt. För den skulle tydligen vara inom honom. Och jag kommer inte ihåg varför. Men det var på den nivån liksom. Så, yeah. Det låter alltså någonting för dig som är en väldigt flummig person. Ja, ja fast det är flummare än jag till och med. Alltså ännu mer luddigare och odefinierad liksom. Det är väldigt odefinierat annars tycker jag. Är det? det. jag är en ganska platt typ. Platt människa. Kan man vara sådär? Ja. Hade du också så här i början på din högskolestart? Alltså, i yeah. Min klass är väldigt flummiga. Mm. känner jag. Alltså, ja, men liksom, vi menar kursen i sig Alltså kursen i sig är inte flummig tycker jag. För som liksom, vi har alltså, vi har ju inte alltså, vi har ju inte som du liksom, bara, vad är international relations liksom? och typ diskutera det i typ, en timme. Alltså vi typ mm. bara går igenom vad, vad våra böcker handlar om Mer liksom. faktabaserat alltså. mm, det är mer faktabaserat för liksom, vi har alltid exempel och sånt. Mm. Så Ja, så alltså, min klass i sig är ganska flummig Och plötsligt såg jag med typ 40-50-åringar liksom... Det är alltid skönt alltid att gå är det så Fan det är så jävla vidrigt De sitter där längst fram och blir så här Värsta bundisk med föreläsaren liksom. <laughs> För de är inte typ lika gamla Det irriterande Man bara vad fan Alltså fortsätt med föreläsningen Så du inte där och snackar med din jävla pol Lärare från typ 70-talet liksom. Så jag känner mig lite, Du måste ju vara ganska jobbigt för en typ för att sitta med en massa 19-åringar bara... Jag ja, ska bara tillägga liksom. också, det, det är lite dålig kvalitet på det här eh, avsnittet. Ni hör väl säkert att det hackar och lite sånt och det, det får ni stå med för att vi har haft lite problem med eh, nätverk alla tre här, så att om ni nu bryr er över taget, och mm. om ni lyssnar. För om ni inte lyssnar så har ni inte märkt det. Ja, jag vet. Det känns Ja, det känns som ett väldigt, ett väldigt oplanerat avsnitt, det här liksom, det var mest uh... Ja, men vad fan Det var mest liksom på grån i vi har inte lagt ut något på ett tag Vi kan ju säga varför vi har inte lagt ut något på ett tag Vi har inte lagt ut på typ två veckor eller något sånt där det yeah. oh, varit så länge? Det är, vi är upptagna människor så... Ja, ja. Det, det är väl det, är jag det, det som behöver det är att ja, vi är upptagna Ja, men precis, det verkligen varit så länge? Ja, men det är, är, är liksom, vi är både studenter, så att vi har, ja, vi, ta den vi har liv. Jag började ju med ja. två tentor direkt. Så att eh, efter jullovet innan man mm -hmm. sittade på en mm -hmm. stycken. Så att det var ju lite så. Mm. Jag fick ju prioritera. Alltså jag är typ jättenärvast över min första tentor. Ja, ja. Du får säga mm. om det igen Lukas för att det hackar alldeles för mycket. Ja, ja, jag hade ju... <laughs> <laughs> du säger jag. det en gång till. Eller... <laughs> Ja, ja, jag bara, vad säger du? Jag, jag sa ingenting Det var det som var skämtet Du frågade, frågade så jag, jag sa ingenting Punkt, punkt, punkt, eller Det var skämtet liksom. Ja men du bara hackar hela tiden Det är ingen som inte ens lyssnar Det här, vad du säger ja. Är det mig? Jag tror vi får koppla bort Lucas Så får jag köra intervju med kameran istället Ja jag känner också det Åh, oh, fejkrustigt men det är fel för min connection. Ja, det är ditt fel helt i komma helt som gäst. Vad? <skratt> Nej, <och förstör. skratt> det är ni. Det är ni som hackar hela tiden. <skratt> kan man du har med hela tiden. Ja, det är perfekt. Det är ledekas fel. Åh, <skratt> oh, ja, det är så lekte speciellt avsnitt alltså, det händer alltid någonting under inspelningen som gör att eh, det känns konstigt allt jag är det här. Ja, <skratt> det här bara bidrar till den liksom experimentella alltså, känslan av den här avsnittet på ett sätt. Det är liksom ja. väldigt eh, spontana. Det känns som ett live-avsnitt. Det är ju live inspelat det här. Säger <skratt> det när vi lägger upp på GPS ja, det är live. Ja, precis. Det är live. Alltså det måste vara något problem med din eh, internet connection eller någonting det var, för, det var för att du bodde. Nej, det är förstås. Det är på internet. Eh, ja, men jag har <skratt> faktiskt likadant fel på er connection för det hackar för jag är båda väldigt mm. mycket inte mellan mig och dig. Det är typ ä, ä, ä, ä, ä, liksom. det är inte mellan och med och kameran. Ja, nu kom kommer det igen så. <skratt> Nej, men mellan mig och <skratt> <laughs> exakt, vem är det då som har problemet jag jag ja, ja. Vi, vi, vi gör så att vi går till en liten paus och sen så gör vi så att vi testar och ordnar till våra nätverk. Här. så be right back mm. Ja, nu är vi tillbaka i alla fall, och var var vi någonstans? Vi skulle diskutera dålig connection Ja, typ. hackade jag fortfarande Ja, du hackade till lite nu Men vi hoppas att det blir mycket, mycket bättre Under senare delen av avsnittet Ja, ja suck Suck, suck, suck Teknikens under, har vi sagt att vi är det? Det är kanske inte just vi som är teknikens under Mer än liksom Ja, vi, de vi kan inte hantera teknikens under vad sa du? Jag tror det är mer så att vi kan inte hantera tekniken synd. Nej. Det ligger inte. Karma, vad har du gjort senaste tiden för att går i skolan? Har det hänt något kul i ditt liv? Äh, idag gick jag till några nior som var intresserade av IB och pratade med dem om IB. Jasså. Yes, mm. Var yes. hittar du dem någonstans? <skratt> <skratt> På min gamla skola. Faktum går det... Hur såld, kan man, hur, så, hur pitchade du IB liksom. Hur, hur sålde du dem på idén? Alltså de var kom upp till mig och bara, vi har hört ut om IB att man inte har något liv eller. och liksom <laughs> man har provat i dag på så olika ämnen och sånt och jag bara, alltså, ni har så mycket fritid. <laughs> alltså ni är dumma i huvudet. Så. Jag var IB är det bästa programmet någonsin? Det så, vänta, stort... vänta, så är det så mycket sämre är det bästa programmet någonsin? Nej, IB är det ja. bästa. Har, har, har. med grann någonsin. Ja, exakt. Ähm, vänta, var sa du de här eleverna kom ifrån? Föröknegården. Okej, så... Föröknegården är ett... Uh, hellhole, kan ja, är, vi säga. är ja, det är Är det väl egentligen vad den heter? Mm, ja, det det det är, Jag tror den kan jämföras med... Um, <fair> Jag vet riktigt vad man kan för mig, faktiskt. Typ jag... ett annat högstadie i Sverige. Nej. <laughs> eller på grund av antalet? Eller vad sa du? Eller vad Jag tror kameran kan förklara bättre än jag. Men vi är någonting väldigt unikt med föräkningsskolan? Nu är det bara varit en gång. Men jag kom dit. det har jag väldigt... det här? Ja det har jag. Där ser man. Nej då. Jag kommer inte ihåg. Det måste vara till typ åtta eller 9. Det var väldigt sån där liksom... Stå på händerna i fickan och man kom dit liksom bara okej, okay, kolla inte på någon. Nu jag är en min, min gamla så här, skola. Jag tycker vi vi lämnar föräkninggodtsskolan för denna <laughs> gången och äh, ja. gör lite andra saker som man pratar om. Ja, jag har ju att du snackade om gransk fotboll nu, precis kan vi innan vi börjar. avsnittet. New York Giants vann San Francisco's 49ers igår. Vi är bäst. Och den är en bra match. Yes. Såg någon av är det Patriots mot... Äh, vad fan hon det heter? Uh, England. Ja, antar, Vad sa du? Menar Patriots versus Baltimore Ravens? Ja, Ravens, exakt. Såg någon den matchen? Nej. Gjorde det gjorde jag. Jaha, ja ja. var en intressant. Ja, ja, jag blev lite skolad i regeln. Där. Jag måste säga att man förstår. Det är, ett kul, liksom, det är en kul sport att kolla på. liksom Ja, det är väldigt underhållande faktiskt. Det borde vara på Giants. Gi Giants är ju min, min, min, mitt lag nu. Go big blue! Go yeah. big blue! <tryck> Vet ni det jag har redan att bli liksom så här engagerad i? Alltså Kricket. en spetsväljning att kolla på. <tryck> ja, cricket och, och undervattens rugby. <tryck> Minus undervatten. Alltså... hästpolo. Hästpolo det var ganska kul att lära sig. Resyr. Nu tänker jag, alltså Rolf-Jörn Bengtsson Han har revolutionerat hela Sverige nu är Alla är intresserade av hästsport Ja, jag kan ju inte <skratt> att jag är intresserad av hästsport Det är var ironi Sport, men... <skratt> ja, yes. men Vad var det för sport du vill? Rugby sa jag ju Nej, jag sa undervattensrugby Ja, och så sa jag minus undervatten. Ah, <skratt> <skratt> ja, Jag ju bara, jag hörde det in Men cricket krick, har varit kul Nu man kollar på också eller min, min farför som skotter försökte ju, vet, skola mig i cricket uh, back in the days men det gick inte så jäkla bra, för jag förstår det är ju, det om nåt en komplicerad sport liksom, och det är väldigt mycket döttid. Liksom. Mm. kanske därför britterna är så jävla bra på det liksom, men uh, alltså jag tror du skulle tycka om cricket ja det, jag borde göra ja, det det är liksom, så det är det har ju, britt ja det här ju tygman gärna britt bådsygern cricket <laughs> Oh, förlåt, jag blir bara så exalterat. Jag ska själv. säga. In. Jag är på hela tiden. Jag får, jag får ingen syll i världen eller något. Uh, nej, men uh, ja. Nu kommer jag helt bort nu när jag tittar på. <laughs> jag kommer att tänka på din penis, igen, och den penisskämt igen. Jag har en professionell podcast och du bara kommer och helt bort det. Yeah. Yeah. Äh, I här kammaren äh, Vi brukar ju ha en sån här ähm, Liten enkät Nu har vi ju inte haft någon gäst innan Men vi tänkte ha det här liksom Så här. Du har ju presenterat vad du heter Att du äh, Var är du ifrån? Du är från Kristianstad Mm äh, fast, fast du är ju inte Din familj är väl inte från Kristianstad från början Alltså vi borde I Oskarshamn yeah. Sen det var två år så flyttade vi till Blekinge och sen när jag var åtta år så jag till Näsby. Så du säger att du är från Oskarshamn? Nej, jag säger, jag säger att jag är från Blekinge för jag minns inte min tid Nej. i Oskarshamn. Okej, okay, okej. Okay. Äh, är, är, du, är du helt svensk? Nej. Det är du inte. Nej, äh... du? Då måste vi tvära be dig att gå. Jag tycker inte du det här verkligen. <här> Uh, nej. nej. Uh, men sen så brukar vi fråga, eller ska vi bruka fråga, uh, uh, vad gillar du allra mest i hela världen? Dans. Vad ogillar du mest i hela världen? Yeah. Din, din, okay, honung. Okej, det, det därför du faktiskt förklarar det, varför ogillar du honung? Alltså jag så alltså fort jag hör namnet så måste jag bara säga Jag får gagging sound oh. Och, alltså, Jag får weird förbi mot honung för att Jag tror inte jag ens kolla på det Jag tror inte, inte lukten Och, Men är det, är det liksom såhär En speciell historia bakom varför du jag inte vet, gillar honung? Alltså, Jag vet inte Jag, vet, jag har inget aning Jag vet inte varför jag att Min mamma tvingade in mig honung när jag blev liten eller någonting. Jag har inget alltså, jag... aning jag kan hålla med om att honing i sig är sig men i kombination med andra saker är det ju fan avskott. Ja, alltså det tillför ju en härlig sak som ah. man. ja oh. eh, alltså, jag kan, bara... Vi, jag kan bara prata på. bara Visst, visst, bara prata på. <laughs> jag kan bara så äta honing så när jag inte känner smaken av det. Så mm. typ aldrig då alltså? <laughs> Nej, men på Toblerone så finns det ju honing och där jag känner jag inte honingsmaken. Finns det honinge som blir rånade? Ja, jag, jag, jag, jag läste engelserna Så står det Håling och bara what? Du bara spyr upp den igen Vad <laughs> <laughs> kan vara din högsta önskan i livet? Uh, att vara successful det är Kan du specificera gör. det lite? Det är allt jag gör det är, alltid, det är en väldigt bred önskan då. Ja det är väldigt bred att vara Jag och... menar Lukas vill ju ändå gifta sig med en tjej från Sundsvall <laughs> Ja det är ju lite mer specifikt. Okej, okay, okej okay då. Ja, eh het eh Vad vill jag? alltså jag har ingen aning gör jag, jag jag vill bara läsa så att jag har ett bra liv liksom. Ja, ja. Vill du gifta dig någon gång? Ja, gifta mig, ska få familj, bo i ett hus, inte en lägenhet. Med med en kille från Sundsvall eller Nej, så jag så jag. Okej. Okay. En är, kille, väl. En, ki ja. en kille från Sundsvall. Nej, inte från Sundsvall. Nej. Vad är det fel på Sundsvall? <laughs> Jag vet varför du gillar tjejer från Sundsvälrikas. Det vet jag väl. Varför fast varför den fetishmen har typ dött ut lite nu på någonstans. Jag får fast inte se musikhjälper längre. Ja, eller hur? Jag är inte uppe mitt i natten och lyssnar på uh, vad, ja, vad fan heter hon nu igen. Gina. Gina Girawi. Ja, ja då hade en liten crushpennet trots att hon var jätteointelligent och irriterande. Men... Ja, ja, ja. ja, nej, men jag saknar sak alltså. Ja, man gör lite. Jag lyssnar ju på vad heter morgon... Nej, Marvin. <laughs> <laughs> ja, vad fan? Det har hjälpt mig att komma upp i morgonen. Lyssna på ja, morgonen. Lyssnar på Coldplay. Nej, med morgonpasset så lyssnar på Coldplay därför fyller ni hålet i mitt hjärta där liksom. ja, är... han är han är underbar. Mm. Men, äh... han, är... Alltså, han är ifrån från England. Alltså, så hans Vad är det? Släkt. Familjen kommer ju från eh, Ghana Ghana är det Och så är han alltså, uppvuxen i ja ja men det beror jag inte med om <laughs> Ghana, blir... vad, vad har ditt eh, Kan vara ditt land, vad har de för relation till Ghana egentligen? Ditt land Stär gemen har du Eller vet de inte det, du har kanske dålig koll mm. Alltså jag har typ jättedålig koll Faktiskt ska, Jag ska är vara jätteärlig Ja, jag har jag, jag faktiskt en blandning, okay? så jag är typ två länder. Du, du är två länder? Jag är två länder. Det ja, men, så det är inte, I inte med att du läser international relations så kanske du kanske kan ha koll på det framtiden. Just Ghana och ditt hemland. <skratt> jag ska försöka. Har du Va? sagt var det är ifrån? Jag får inte en sylig Nej, <skratt> jag, är, i jag, är, jag är från Somalia. <skratt> Somalia. Och så är jag också... Part-Jemen. Ooh, basically... Jag är arab och somal. Uh -huh. Arab-somal. Så vad heter det? En smalare. Jag är en pirat och en bombare, okej? Okay? <laughs> um, det, det är bra att du själv tar upp de stereotyperna kan man så visst. <laughs> Så vi, slipper, så vi slipper undvika säga det. Det är ju lite så när man pratar när med man, när man folk av andra etnicitet än själv. Att man inte riktigt vet om det är okej okay att säga lite saker. Nej, du har inte tänkt på det så mycket sen Någon, jag, någon, jag, någon nivå. Nivå. Vi är, bara, vi är så jäkla koordinerade på den här podcasten. Alltså det, jag blir typ är att yes, Jag får prata någon gång. Uh. Du lyckas visa din syn <laughs> det skulle det alltså att jag pratar jag det är ju bara som jag är som person att jag pratar innan jag tänker liksom. men jag menar är den allmänhet liksom. Jag tror alla har lite det problemet att man pratar med folk av en annan etnicitet än en själv. Mm. Inte Jag, jag är mm. men, ty, som jag alltid liksom haft en liten önskan att eh, att att vara svart bara på grund av anledningen. Mm, hear me out här. Bara på grund av anledningen att man liksom kan lossa biljetter för att göra ja, så här som någon, om någon säger svart, det är Va? Vad menar du med det? Eller det, typ det, klassiska, mm. det klassiska exemplet You People från engelska. Det är, ju, mm. är really good, mm, så mycket Jag önskar ju kunna utnyttja det liksom för vi som bitar. Power, nu nice vi, vi som vita killar, kan ju inte riktigt utnyttja. Alltså, sådär. vi svartar, vi har ju ett problem med att komma in i ligén. Ja. Precis. Ja, ja. Ehm. Du är lite schysst av att spela är. Jaha, ja. Bara skit i henne. Bara, bara skit i Nej, men... Ja, det, det är ju som det är. <laughs> Ni var på samma fest i helgen. Berätta hur det var, jag var inte där. Ja, vi firade en gammal klasskommart. Ytterligare en klasskommart då. Som, som fyllde 20 häromdagen. Fan vad alla fyllde 20. Fan vad jag vill fylla 20. Ja, det inte insåg från augusti. 5. Ja, inte insåg från juli. Aha, ja, men det är ändå tidigare än vad jag fanns. Det är så. jättelänge sen tills jag fyllde av. Det är ju oh, så länge sen det styr för det är typ eh, två månader men så. Ja, lite drygt två månader. Mm. Jag tänkte samma dag som jag fyllde 20 augusti. Ja. Jo, festen. Jo. Eh, det var ju inte jättemånga för hon var klassen kommen då. Jag blev lite besviken faktiskt. Men det var ja. typ det man, man ville typ se. Jag Lucas var ju inte det. Du blev alltså perfekt. Alltså, ja det, det, var, det var det jag menade liksom. Jag hade typ <laughs> min karisma då så. Jag hade bara tagit upp av plats. Nej, det hade du inte. Du vet, att att det, du, vet det fanns en, du vet att det fanns bordplacering med ditt namn på. Jag vet. Yeah. Jag, jag sa ju faktiskt till Fyrika att jag skulle komma. Vem, vem skulle jag ha suttit bredvid? Dasmus. Eh. Så jag satt en som <laughs> du, de hade en sån här lek och bara, ja, ah, men du tillbordskapet till höger bara... det är roligt att du skulle sitta höger Ja. mig också ha? Ha? Jag Jag det roliga är att du skulle sitta höger med mig också ha. vem sa till vänster om det då? Uh, ja. det blev ju karma men egentligen skulle Amanda göra det men Amanda eller Ellen var sena så att det blev karma ju mm. <laughs> uh, det var trevligt Eh, Isabell och ja, födelsedagsbarnet födelsedags eh planet för träffa mig då. Mm -hmm. Båda hade varit Sydafrika och har volontärarbetat. Hoppat bang De missade De en cougar. Ja, oh, alltså shit. Det var alltså det var en i ålder 40 eh, plus eh, jag tror hon var typ 45 plus eller nåt. Ah. Som ja eh, eh, yeah hon bröstet på mig på dig och och, och vem vem på på alltså innan dig? Hä? Hon började satt, hon hon hon satt, hon satt på, på Axel innan dig. Ja. Jo, ja, var inte hon sa Nej, var, det, det var inte hon. Ja, hon och men inte två kuggor. Vad som gäller? Kuggor eller ge? det var lite läskigt faktiskt. Stötta hon på dig? Ja. Men Berätta, vad, vad var hennes teknik Berätta. Tja, jag har barn men jag är inte tillsammans med pappan. Vad var jag någonstans? Nu skojar du väl ändå, hon kan väl inte säga? Alltså hon sa ju inte det rakt ut sådär, men det var typ... ja, men det jag menar. Vad var det hon sa? Jag tänkte vad fan, det blir lite så här. Det... Nej, hon började prata om relationer och... Jaha, så. det var hon! Hon, ja. Hur gärna ja. många kuggers fanns där egentligen? Tror. Det var något som att ni inte har reda på Nej, kan ingen att hitta... Och... Ja, men för mig så var det likadana ut. <laughs> That's racist. That's racist. Vadå, de hade... <laughs> <laughs> Ja, som sagt, nu börjar de tekniska problemen komma tillbaka. Ja, men nu var det inte jag som hackade, så... Var det jag? Ja, det var det kan <clears throat> Nej. <laughs> ja. eh, det roliga är ju, det här känns ju ändå hyfsat mycket mer formellt än vad... Eh det gör när vi skejpar vanligtvis så bara. Ja, eller hur jag saknar lite den där avslappnade känslan, jag vet att vi bara kan sitta och skriva penis skämt i kameran. <laughs> <laughs> det gör om, eh... om. det, här mycket bättre. Tycker du? Vi... Ja. För nu får för... du säga Jag har just det, för nu, för nu måste vi vara så ordentliga. Liksom. Jag tycker, för Tycker är ni det inte så här så inappropriate som ni är annars. Men det är jag det jag som är viktigt. Vi borde fan vara lite mer... Eh, Fast då måste spart. vi ändra det i iTunes så att vi säger sådana ord. Så. Ja, just så att vi är explicit. Ja, exakt. <laughs> <laughs> <laughs> Synd att inte jag var det ändå. Jag har ju ändå lite erfarenhet av coogers, liksom. <laughs> alltså, vi saknar det i alla fall. <laughs> Vadå för erfarenheter? Ja, har <laughs> du inte berättat för mig? Ja har Jag är bättre för alla jag känner ju. Det är klart man gör det. Inte mig. Du jag känner var, inte kan... mig. Var, eller för mig var hon en kugel, även om hon kan vara det rent tekniskt sett. Hur gammal var hon? Hon var 25. Det är ingen kugel. Nej, är kugor. Äh, en kugel. Hon är det typ så 35 eller så? En kugel ska typ minst vara 35. Ja, exakt. Och hon men... är själv 19. Hon var kugel relativt till min ålder, tycker jag. Nej. Sex år, Lucas. Alltså. Eller själv. <laughs> är det typen, jag. Ja, men... Uh... <laughs> Wow, vilken kugor. Uh, är en kugor. Är jag en kugor? Nej, jag sa att du har en kugor. Du har en kugor. Jag kunde ha. Ja, nu når vi alldeles strax 30 minuters sträcket. Har du gått storm? Nej, jag bara skojar dig. Jag tänkte fan Nej. Det, det har gått 29 minuter och 50 sekunder nu ja, alltså Det har vi Det här känns ju jättesekt Jag tror vi var uppe i typ en kvart max liksom. Men sen samtidigt så har vi ju vi lagt till Den här låten emellan också Som var alldeles utmärkt valt. Tycker jag mm. Det var ju bara 30 sekunder i och för ja. Men det var ju ändå lite så. L lite pausenhållning. Ja, exakt Mm. Men för att vi inte kan spela in vad vi gör så måste vi erbjuda en liksom annan sorts pausinnovation. Ja. Så att... Äh. <laughs> ja. kamma kamma. kamera. Har du någonting annat du vill dela med dig av ditt liv? Eh, jag lånade Harry Potter and the Deathly House idag. Oj, oj, oj, du är inne på sista boken. Jag vet! Alltså jag, jag känner nu, alltså om, om loopen dör så kommer jag bli typ extremt ledsen. Ja, ja. Gaspus! Mm. Vad är det? Dör han. Uh. <laughs> uh, vi kan ju inte säga något. Jag kommer typ att bli jätteledsen för, för liksom James seriöst alltså i liksom. Jag ser verkligen dig framför. Jag sitter på tåget och läser byggt honom. då. han dör! No! <laughs> jag är någon Snape, Snape där Snape. Snape Snape Severus Snape Snape Snape Severus Snape, Severus Snape. oh Harry Potter ah Harry Potter oh Harry Potter ojiste oh, oh, det. det var tagst man eh uh, man eh uh... jag isefin ja jag isefin ja vi vi ju oh, Från där oh, sen eller jag var oh, det var igår Ehm <laughs> Tack lugas. <laughs> oh you, sann då... you sound like. Tänk på att det Men Nej, i alla fall. Då, nu med låten I'm Sexy and I Know It. I'm, I'm sexy know and know I know it. Ja vi pratar I'm sexy and I know it. <laughs> Jag tycker det blir väldigt mycket internt nu med här och känner vi lite utan. Mm, du är så tråkig kameror. Fast. I alla fall Lukas på tala min Så får vi ju så här ge dem ett Youtube klipptips Och det är ju den vi sjöng på nyss Med um, Severus Snee på dem alltså, uh, Man kan ju inte, inte, inte kalla det ett klipp som Nej men alltså, just i detta fallet Var det ju ett intressant I med att kan man inte det okay, yeah. Alltså typ uh, Och då får ni söka på uh, Potter Puppet Pals uh, The Mysterious Ticking Noise där har ni humor I alla fall humor som jag, eh, jag Jag förstår inte den Men ändå tycker jag det är så fruktansvärt kul Alltså den låter som sniper Du får se kan du får se Kolla in Pop Potter Puppet Pals Men mm. om, om jag lyssnar på den Kommer jag få några spoilers från den här boken i så fall? Nej, Jag tror du överskattar filmens värde, kan man? Yeah. Det, är lite, ja. det var typ så här en och en halv minut så det är inte så att... Mm. Det är en massa dockor, fattar du väl Harry Potter Puppet Jag vet, men Hans. Tänk att du säger någonting som spoilers på typ hela ja, tidet Hela historien om Harry Potter slutar så här Säger de innan videon startar. <laughs> Nej, jag menar om Snape Fast är god engelska. eller ond ha? Om Snape är god eller ond, för det vet mm. jag inte Det är absolut ingenting Med det att göra mm. Så du kan inte kolla på den mm. Får jag fråga en sak? Ja, eh, Lukas, eh, det är du som räcker upp handen va? Eh, nej, men jag tänkte fråga en sak ändå. Eh, ja, men då tar vi dig först om det är en snabb fråga. Det absolut har absolut ingenting. Det är det som, är är med som är har Ja, det är Ja, det är inte jag. För helvete. Var är det dig, Lukas? Nej. Ja, nu. nu... Okej, okay. det här har absolut ingenting med ingenting att göra. Men... Enligt er två... Är jag lik Chuck Bass från Gossip Girl? <laughs> eh, får jag Frå svara först? Mm. Jag vet inte. Får jag svara? Ja. Absolut inte, du är inte så fin. <laughs> Tack så mycket. För det är, det är lite nya, för innan tidigare hade det varit så här liksom... Så, an, an, standard standardfrasen eh, har varit vet vem du är lik, jag var nej och så har det inte varit du är lik Edward from Twilight men nu har det typ ersatts med eh, den här Chuck Bass eh, eh, alltså jag, jag har ju fått smeknamnet Chuck nu i min doldningskrupp, bara för att alla bara vet du vem du är lik så var det då. Eh, och du är jag... inte rik Chuck Bass Chuck jag kollar eh. på honom just nu för det är någon som löper bild på Facebook på honom och jag, jag, jag ser inte det jag ser jag, inte det, jag... Eh folk tycker jag han är så det är väl kanske inte men jag tycker han är jag tycker han är snygg. ta inte ta det där ifrån mig kan väl. jag tror inte du är snygg nu varför det. Nej men alltså jag tycker inte jag vet. Det är snygg. du är inte ful. Jag har varit att mina blåsande kinder nu. men alltså jag måste ändå erkänna, alltså Robin Pattinson, han, han, är, han är mycket snyggare än Jack Bass. Alltså Robin Pattinson är så otroligt fyl. Alltså jag tycker han är helt okej. Tycker du skådespelaren är fyllig eller karaktären han spelar? Allt. Alltså jag tycker, jag tycker att han, att han är helt okej. Okay. Skådespelaren är karaktären han spelar. Karaktären han spelar är en blek, glittrig vampyr. Sparkly. <laughs> Spoiler, ah, just det, alla har sett Twilight Så det är ingen spoiler Men eh, du är mer lik Edward Än vad du är Jack Bass Nej, men... och det är bra saker Jag vill inte vara lik Edward För som jag nyss sa är han en ljusblå Blek, litrig, Men du är blek Psykopat liksom Han är, han är, han är jättepsykopatisk i, I filmerna mm. ja, ja, ja. <laughs> Änter du det? <laughs> hon tar sig så här frihet att eh, jag skämt på vår bekostnad. Det så för att vara gäst är det kanske inte så väldigt bra, men... Ja, ja. Här bjuder vi. Ni valde mig som andra hand? Och så kollar du där och bara... <laughs> Nej, ni vet, jag älskar er. Jag blir så jävla för att vara annan. Vill, vill, ni, hö vill ni höra ett skämt? Mm. Hur <laughs> många hön har värpat ägg? Mm. Ett äggvärd på inga hönor. Ett av Rasmussen. Ja, uh, uh, uh, uh, uh, uh. ett sånt där skämt som tar död på en hel stämning. <skrutt> <skrutt> <slut> <skrutt> Jag gillar det. <sslut> det är ungefär som det skämtet som rör sig på Facebook. Vad får man om man korsar en taliban Och en eh, kommunalarbetare. arbetare En snigel. Talla <laughs> Men menar <det> är inget, <hör> inget ont utan Det är bara ett skämt som jag har hört Jag Lukas, vi ska väl tacka ta ta ta ta ta ta för oss idag <snar> Jag vi, <sköpa tom> <sköpa tom> eh, vi tackar vår allra första gäst eh Karma Mascha med Hassan. Yay! Eh, mycket. vårt kära bidrag i front Somalia. Och eller Oscarsham. Vår gåva från uh, Somalia. Himmelen. Somalia och Yemen och Oscarsham. Ja, eh, som vanligt uppmanar vi er att gå in och lämna lite reviews på vår hemsida som, är... som heter kan du den kammaren, du kan presentera vår hemsida så lite. mycket samre ja ah, fast så mycket samre så... oj oh, förlåt men så mycket samre punkt mm. wordpress.com du måste lära dig det kammaren för du vet ju att du som... kommer vara med där nu vi har även en twittesida Så mycket samre Och nu ringer min telefon Så att nu måste vi avsluta mm. Mm. Vi säger hej då Tack kammer, tack Lukas Vi hörs Fast nästa du. vecka Hej